nu mai putea de necaz. Văzând că nu echip să recupereze diamantul, se hotărâ să se întoarcă la locul unde o lăsase pe domnița dormind. Dar, oricât a umblat și oricât de mult s-a stăduit, nu i-a fost cu putin să se găsească drumul. Începuse să se însereze. Și iată că, dintr-un desiș, îi ieși în cale un om. Nu te mai osteni în zadar, îi spuse omul după ce ascultă povestea tânărului.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 Gătăcind așa, din loc în loc, ajunsese într-o seară la hanul deschis de domniță. intrând în han, abia ținându-se pe picioare. Domnița-l văzuse, dar nici ea și nici el nu se recunoscuseră unul pe altul. Anii ce trecurseră și durerea din sufletul lor îi schimbaseră mult pe amândoi. Tânărul a fost condus într-o cameră și îngrijit. Când unul dintre servitorii de la han dori să-i aducă o lumânare pentru a ilumina camera, Tânărul refuză. N-am nevoie de lumânare, spuse el. Am la mine un diamant care face lumină ca ziua. Când servitorul ieșit din cameră, se duse direct la domniță să-i spună despre minunea de diamant. Domnița mersă la camera tânărului Bonlav, deschise ușa și întrebă pe tânăr de unde are diamantul. Îmi se pusă să stea de vorbă, iar diamantul să lumineze chipurile,